Маче ж він, ну не п'є. Книжки в бібліотеці бере, заробляє добре, такий чистий, акуратний. Анатолій Красюк живе з ним на одній вулиці. Кожного ранку, хоч працює трактористом, робить у дворі із зарядку. Спить при одчиненому вікні навіть узимку. Господар, дім невеликий, але скрізь порядок. Валерій і про це сказав їй. Рая закліпала довгими і, мов би, несправжніми, як у ляльки повіками, густо почервоніла. Покинув мене Анатолій, але він зануда. Щоб тапочки стояли біля спинки кровати, Щоб сніданок і вечеря, навіть у неділю, по годиннику. Щоб з дому сама не виходила. А тим одчиненим вікном просто заморозив мене. Вона зашарілася. У нього і в самого в жилах кров нижче нуля по градуснику. Але ж через це не розлучаються. Кажу ж тобі, він подав на розлуку. Почав ревнувати і вообще видно, побачив, що я йому не підходжу. Валерій підвівся. Ти так і не домалюєш мій портрет, тихо сказала Рая. Він виніс з винарні, де в нього був чистий куточок, картон з прикріпленим кнопками аркушем. Раю він малював олівцем, ще до того, як познайомився з Ліною. Рая й тоді сиділа мовчки і так само дивилася на нього. Він клав легкі штрихи і так само легко розмовляв з нею. Він умів забалакувати. Валерій милувався нею, але тільки як натурою, і не вчинив жодного заміру на оригінал. Мабуть, саме це найбільше вплинуло на неї, зрушило щось в її серці, змусило лежати вночі з розплющеними очима і думати про нього, думати солодко і гріховно. А він і сам почував, що оцей портрет якимсь чином наближає її до нього. Принаймні влоблював, що так почуває вона. Про це кажуть її очі. Вони милують його, кличуть до себе. Отже, виходило, вгадував, що і в ньому щось думало про це. І хвилювало. Недарма ж відбилося на портреті. У житті Рая тиха і сором'язлива, як Мадонна. А от на портреті в її очах проглядала хтивість. Рая проти неї не протестувала. Мабуть, він би домалював портрет. Домалював у всій його повноті, якби не з'явилася Ліна. З того дня його рука стала йому непідвладною. Хоч коли дивився на портрет раї, почував, що остаточно хвилювання не зникло. Він і сьогодні покрутив у руках картон, заніс назад до винарні. Пізно вже. Сонце заходить. Скинув кеди. Взов черевики. Потягнув в жердочки куртку. До неї? запитала тихо. А що, погана дівчина? сказав майже з викликом. Ні зітхнула. Навіть не сказала нічого такого, від чого з дебільшого не можуть утриматися жінки. Вкажуть, мов би так, поміж іншим, на якийсь ганч, штрикнуть дошкульно, але не покажуть зброї. Чи хочеш, звісно, головина дочка. Вона ж тільки зітхнула, і Валерію чомусь стало трошки її шкода. Удома Валерій повечеряв молоком з паляницею, славна вечеря, і пішов до клубу. Дивилися з Ліною фільм про досвідчену любов, а свою крутили невміло біля двох старих осокорів за клубом. Ці два осокори знали, що таке любов. Скільки вислухали гарячих клятов, благань, Погордливого сміху, тяжких мовчань, Могли б навчити одразу роту закоханих. Могли б, але ті завжди якось вправлялися власними силами. Осокори пам'ятали, доторки шорстких, Мозолястих і м'яких, з подушечками замість мозолів долонь, їх погладжували по стовбуру і обламували на них кору, а одного разу у товщий сакір увігнався гострий ніж, припечатавши фотокартку, що зблискувала глянцем проти місяця. То був крайній захід. Не млякали, але дівчина була незлякливих. Вона знала, що коли ріжуть фото, то на оригінал не важиться. Та, мабуть, і сам володар ножа зрозумів, що не поверне любов на його кінчику, вирізав на корі серце з стрілою, а тоді перекреслив його навхрест. І осокори не знали, як там було у справжньому, живому серці. Мабуть, мучилося, бо пізніше з'явився й напис «Любов або смерть». Проте Ліна не пам'ятала, щоб хтось із дівчат у селі помер від ран, завданих рукою загребуваного коханця. Тепер так не люблять. І зітхнула. І не дібрати вдавано чи серйозно. А мати, он розказує, що за її молодості закохався в дівчину нашу Сулацьку молодий приїжджий бухгалтер. І коли вона навідріз відмовила йому, то рохнув через вікно з німецької гвинтівки. Тоді багато в кого валялося оружжя. Стояв довго під вікном, дивився. Ну, звичайно, і себе теж. А чого, звичайно, не зрозумів Валерій? А як же здивувалася Ліна? Ага, розумію, ти б після того спати пішов, так? Не знаю. Я ще ні в кого не пробував стріляти. Не прийняв він її жарту. Ні, водночас іронічно і серйозно протягла вона, ти б не встрілив. Думаю, стріляти в когось за те, що тебе не люблять?